Ya ayuhan Nasi, tahu Rabbakum yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan daripadanya suaminya, dan dari mereka ada lelaki banyak dan wanita. Dan tahu Allah yang bertanya-tanya tentang Dia dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah adalah penjaga kamu. Ya ayuhan yang beriman, tahu Allah dan mengatakan perkataan yang amma ba'd saudara nabi usamah ridwan sinapengguna ilmu dekat sekian alhamdulillah bersyukur kita kepada allah subhanahu wa ta'ala nyambung wali menerusi surah al-qaf pada yang kesembilan iaitu allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir rajim qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. in attabi'u illa ma yuha wa ma ana illa nadhirum mubin setek Allahu alazim katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak boleh terhadapmu aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah merupakan seorang peringatan pemberi peringatan yang menjelaskan ikhwatibila perbincangan naratif dan ikasioglasquean ayat ini menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW yang kini dinafikan oleh golongan musyikun mereka menghasilkan seolah-olah Nabi Muhammad SAW yang rupakan rasul yang pertama diutuskan oleh Allah SWT maka masa itu mereka mempertikaikan sejauh mana kebenaran Muway Muhammad seolah macam pelik padahal sebelum itu mereka sedia mengetahui tempat-tempat yang pernah diminasakan oleh Allah SWT sama Rubu'al Khali yang pernah menimpa kaum Nabi Hud Madain Saleh, itu juga di Laut Mati begitu juga di kawasan piramid di Mesir semua mereka mengetahui perkara ni Tapi nampaknya mereka berbagai-bagai bangkangan Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Allah mengajar Nabi SAW untuk menjelaskan Aku bukan Rasul yang pertama Aku bukan Rasul yang pertama diturunkan ke dunia Tapi seluruhku sudah ramai para Rasul Aku dengan syariah aku bawa bukanlah Satu benda yang baru Yang tak pernah dibawa dalam syariat Nabi-Nabi sebelum ini Aku bukanlah orang yang pertama membau risalah Allah sehingga perlu kamu menekan, menganiaya, mengingkari, memerangi aku. Bahkan nabi-nabi sebelum ini pun telah ramai diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man Allah dizini wa ma adri ma yufalu bi wala bikum menurut Ali bin Abi Talha yang meriwayatkannya daripada Ibn Abbas seperti dinyatakan oleh para ulama tafsir, contohnya Ibn Jari Tawari, Ibn Kasir, Ibn Atiyyah bahawa tentang ayat ini bila menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengetahui apa yang dilakukan kepadaku dan tidak pula terhadapmu. Kemudian Barulah Allah turunkan ayat: Lihat fir'alah ma mu takqad min zanmi kau maltaakhir. Allah mengampunkan untukmu, agak Allah mengampunkan untukmu wahai Muhammad, apa yang telah lalu, dapat dosamu dan apa yang akan berlaku. Mikan juga seperti ini sebut oleh para ulama, tabi'in seperti ikrimah Al-Hazan al-Basri, Qatada. Bahwa ayat ini dinasakhkan oleh ayat yang daripada surah Al-Fath Al-Fath yang kedua ni ya yafir lakallahu ma taqala min dhanbika ma ta'akhkhar Jadi para ulama tafsir ini berkata ketika ayat ni turun ada salah seorang sahabat Nabi bertanya ini telah dijelaskan oleh Allah lantas apa yang akan terjadi kepadamu wahai Rasulullah SAW dan apa pula akan terjadi kepada kami maka Allah turunkan ayat liyulil kholilil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar inilah merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu maknanya di satu jaminan daripada Allah SWT bukanlah maksud di sini nabi tidak tahu apa yang akan berlaku kepada nabi nabi kata dia ampunkan dosa ataupun tidak ataupun nabi SAW akan menang ataupun tidak maksud di sini iaitu nabi nak jelaskan bahawa Aku tidak boleh memberitahu kamu pada masa depan apa yang akan berlaku tapi yang pastinya Allah pasti membela kita. Ini adalah sifat seorang nabi. Nabi mengetahui perkara yang akan datang dengan wahyu daripada Allah SWT Selain daripada itu tanpa wahyu nabi tidak akan mengetahui apa-apa. Wala kuntu alamul ghaib lastaksarutu minal khair wa ma san yasuu. Kalau aku tahu lah perkara-perkara gaib perkara yang akan datang tentulah aku akan banyakkan perkara-perkara yang mendatang kebaikan. Dan tidak akan aku ni ditimpa sebarang keburukan Tidak, Nabi tidak mengetahui Melainkan apa yang Allah SWT telah tetapkan Tentuan dalam hati yang dikasih Allah sekirah Dalam satu hadis sahih yang lain Para sahabat pernah berkata kepada Nabi Bergembirilah Nabi Kerana apa yang Allah telah tetapkan untuk Nabi SAW Maka Allah menurunkan ayat ini Kita telah pelajari sebelum ini Bahawa ni Nabi Muhammad SAW itulah baginda sentiasa mengatakan satu dengan rendah diri jadi sering nabi maksudkan aku tidak tahu apa yang akan berlaku untuk beri jaminan kepada kamu tetapi yang pastinya Islamnya akan menang seperti juga berlaku bila nabi mewujud kabilah Arab agar masuk Islam mereka mengatakan apa jaminannya kalau menang nanti kami jadi menteri luar ke menteri dalam negara ke menteri kewangan ke tidak nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda kepada mereka kamu katakanlah ilaha illallah Tamliku bihal ajam watadinu bihal Arab. Kamu kata bikal Arab. Kalau kamu berkata kalimah ini, kamu bersama-sama dengan kami, pasti akan menang. Orang Arab semua akan patuh duduk di bawah kamu. Dan orang ajam semua akan kalah kepada kamu. Ini yang janji, yang janji Nabi. Nabi tidak berkata lebih dari itu. Tuan-tuan, rahmati dan dikasih Allah selanjutnya. Berkaitan dengan perkara ini juga, ada satu hadis sahih yang lain. Riwayat Imam Ahmad. Daripada Khari Jamil Zaid bin Sabit. Dari Ummul Ala. Salah seorang daripada Sahabiyah Di kalangan Ansariah Dia berkata kepada Kharijah, Termasuk perempuan yang pernah Wanita ini pernah berbayang Kepada Nabi Muhammad SAW Ketika orang-orang Ansar Mengadakan undian Siapakah di kalangan mereka Di antara orang-orang muhajirin yang akan ditampung oleh mereka Bila akan di Beli oleh mereka Akan dilayan oleh mereka Ni orang, -orang Muhajiri datang ke Madinah Dalam keadaan selai sepinggang Di kalangan mereka Maka siapakah akan menjaga Akan dipersaudarakan Maka Osman bin Mazdu'un Segera menyiapkan tempat tinggal untuk orang Orang muhajirin Yang tidak ada rumah ni Selepas berapa lama Aslan bin Maz'un Selepas itu tiba-tiba Beliau pun tiba sakit Kami pun merawatnya sampai dalam lingkar dunia Lalu kami pun melengkafankannya dengan pakaian-pakaian miliknya Kemudian Rasulullah pun datang Menziarahi Aslan bin Maz'un Sahabat yang pertama mati syahid Sahabat yang pertama mati di kalangan Sahabat-sahabat Nabi di Madinah orang yang banyak perjuangannya untuk Islam mati. Maka Umul Ala Umar kata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib. Abu Sa'ib ini adalah gelaran kepada Uthman bin Affan, sahabat yang pertama mati di Madinah ini. Bahawa aku bersaksi Allah pasti memuliakanmu. Ini kata Umul Ala. Dia berkata demikian dengan penuh yakin. Rasul bertanya kepada Umul Ala, "Ma yadriki anna Allah akramahu?" Wahai Ummul Ala, kamu berkata, apa yang adakah kamu tahu apa ada di sisi Allah? Ha, Nabi tanya kepada Ummul Ala, bagaimana kamu tahu Allah telah muliakannya? Tontonan fatilah nikasi al-salian, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya, aku pun tidak tahu. Jawab Ummul Ala, lalu Nabi telah pun bersabda, amma huwa faqad ja'a liyaqin min rabbi, wa inni la arju lahul alkhaira, wallahi ma adri wa ana rasulullahi ma yufa'alubi jadi bila umun Al ala mengatakan dia telah ditempatkan tempat orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa kedudukan tinggi, mendapatkan ampunan Nabi menegur? Mana kau tahu? Umun Al ala, ha, ini Nabi nak jelaskan kisah ini menjelaskan kepada kita lebih lanjut. Kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. adri ma yufa alubi walabi kum. Aku pun tidak tahu apa yang akan berlaku kepada ku. Walaupun yang pastinya jaminan Allah menjagaku, tapi aku tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi Nabi menegur Ummul ala Jangan pandai-pandai mengatakan tentang seseorang yang kamu tidak tahu kedudukannya di mana Di alam barzah Ataupun di akhirat ha, Ini pun menjadi pengajaran kepada kita tuan-tuan Kita pergi menyembah yang jenazah Dia tanya, apa pandangan kamu tentang mayat ini Kita tak kenal pun, kita sembahyang jenazah saja bersama Baik, kita pun jawab baik Pasal dapat uang lima ringgit ni eh, tuan-tuan Jangan tuan-tuan, jangan mandai-mandai mengatakan benda yang kita tidak tahu Sampai perkara tersebut, dia tegur oleh Nabi SAW Tapi kalau kita memang tahu latar belakang si mati ni, rupa-rupa soal yang saleh, Maka jawab, baik Kalau kita tahu dia soal yang falsik Tak payah jawablah tuan-tuan, diam je Tak payahlah mandai-mandai kita nak Meminta syafaat, seolah urusan Akhirat ni, macam dalam genggaman kita pula Kita tak boleh bagi persaksian palsu tuan-tuan Yang dimulai ke Allah sekalian jadi Umul Al Alaq berkata, demi Allah aku tidak melebihkannya Selepas itu aku tidak berani lagi mentazkiah Tazkiah ni maknanya mengatakan seseorang itu mendapat kemuliaan di sisi Allah Selepas Nabi menegur aku Aku tak berani dah cakap Orang Fulani baik, dapat kemuliaan tinggi di sisi Allah Dapat kemuliaan Tak, aku tidak akan berkata lagi selepas itu Tuan-tuan dia mesti kasihan, aku rasa sedih bila Nabi Menanyakan kepada kau apa Kau tahu kedudukannya di sisi Allah Aku rasa sedih sangat dengan itu Kerana Osman masuk Mereka seorang yang sangat saleh Yang sangat baik Aku pun tidur Dalam tidur aku melihat Osman bin Az'un ini Memasuki satu tempat yang diberikan berikan Allah SWT Di situ mata air yang mengalir Sungai yang indah Suasana yang permai Hebat Aku pun jumpa dengan Rasulullah SAW Dan beritahu mimpiku itu Kepada baginda Rasulullah SAW Nabi telah amalu". Itulah buah amalan si Osman bin Naz'un Maksudnya Nabi mengiktiraf kedudukan Osman bin Naz'un Walaupun dalam hadis pertama Nabi menegur Tapi tegur Nabi itu untuk kita ambil pengajaran di sebaliknya Jangan pandai-pandai kita mengatakan seorang itu dalam syurga Seorang itu dalam neraka Kita tidak ada hak seperti itu tuan-tuan Semuanya di sisi Nabi SAW Dalam hadis yang lain di Bukhari lafaz yang digunakan ma wa ana rasulullah ma yufal Nabi menegur Umu Alaq Nabi bersabda aku sendiri pun soal rasulullah aku pun tak tahu di mana kedudukannya maka janganlah ada di kalangan kamu yang pandai-pandai mengatakan fulan dalam syurga fulan dalam neraka Ada riwayat-riwayat ni tuan-tuan ataupun yang sama dengannya boleh kita lihat dalam kita kita tafsir berkaitan dengan peristiwa tersebut Tapi tak dinafikan ada di kalangan para sahabat yang telah pun jelas dia sebut Nabi sallallahu sebagai ahli syurga. Ah itu tidak dinafikan itu wahyu daripada Allah SWT. seperti 10 orang sahabat yang kita pun sedi maklum namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah al jarrah Sa'id bin Zaid. Mereka ini merupakan sahabat-sahabat yang jelas masuk syurga dalam pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi Nabi telah jelaskan Ibnu Salam radhiyallahu anhu, Al-Umaishah, Al-Umaishah ini merupakan ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nih Umayshah namanya, Umayshah binti Milhan. Juga Nabi telah jelaskan masuk syurga Bilal bin Rabah, Suraka bin Malik, Abdullah bin Amr bin Haram, ayah kepada Jabir bin Abdullah. Dan kemudian 70 penghafaz al-Quran yang terbunuh dalam peristiwa Baitul Mauna. Juga yang jelas Nabi nyatakan masuk syurga Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha dan lain-lain. Jadi ini merupakan satu nas yang telah tentukan Nabi Muhammad SAW ini Tidak ada, tidak ada perdebatan pada ini Tak ada syak pada ini Tapi saya itu janganlah Mana mandai di kalangan kita mengatakan Lihat orang mati yang ada di syurga lah Kita boleh kata dia mempunyai amalan yang Kami mohon kepada Allah agar dia jadi alih syurga Kerana amalannya amalan saleh. Jadi tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasihkan sekalian Ini yang berkaitan dengan ayat Aku pun tidak tahu apa yang akan berlaku di hadapanku. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wataala. In attabillah ma yuhailai. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada ku. Aku hanya mengikuti wahyu yang telah ditetapkan Allah kepada ku. Wa ma ana illa nazar mu'bin. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, Iaitu peringatan yang jelas. Maksudnya di sini perkara yang sangat mudah bagi orang yang memiliki akal fikiran untuk mengikutinya. Ini adalah tuan-tuan yang dikasihkan sekalian Penjelasan para ulama tafsir tentang Ayat yang merupakan satu bentuk hujah Nabi SAW kepada golongan musyrikun Yang merasakan seolah-olah macam Nabi ni seorang manusia yang buat pada kali pertama diutuskan Allah SWT Dan taran tidak layak untuk diikuti Seolah-olah benda itu benda yang baru Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah diutuskan Ramai para rasul yang bawa syariat yang semuanya mengajak kepada tauhid. perkataan bid'ah ni dondoan yang rahati ni dikasihaskan bid'ah dia ambil perkataan abda'. A". abda' a ni ada banyak maksud. antaranya dilihat dalam kamus contohnya kamus al-farid antara lain perkataan abda'a yubdi'u ibda' maksudnya rusak. ataupun boleh juga merujuk kepada ciptaan baru yang tidak ada contoh sebelum itu. satu benda baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. satu apa kita nak panggil ni? Karya kreatif Karya yang inovatif Karya yang tak pernah orang membuat sepertinya Tapi kalau di sudut istilah, istilah agama Istilah syarak, Bida'ah ni maksud aktiviti keagamaan Yang tidak ada dasarnya daripada Quran dan juga sunnah Ialah satu yang dibuat atas ruangan hawa nafsu Yang dilawan kepada bida'ah ini adalah sunnah Satu yang diamalkan Nabi Muhammad SAW Yang wajar diikuti dan diteladani Bincangan tentang bab ini adalah panjang ini Jadi ini maksudkan Di sini bukanlah Nabi Muhammad ni orang yang pertama diutuskan sebagai Nabi Yang membawa wahyu tapi dah ramai manusia lain Yang sebelumnya juga mendapat pangkat tersebut Jadi ayat ini Ditujukan kepada golongan Yahudi dan juga Nasara yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW Padahal mereka tahu bahawa Allah SWT Pernah berikan wahyu kepada manusia sebelum Baginda SAW seperti Nabi Musa Dan Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain jadi insya-Allah kita akan bincangkan pada ayat yang ke-10 dalam kuliah akan datang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan seorang yang dimuliakan olehnya wa syahida syahidum min bani israila ala mithlih seorang Yahudi yang masuk Islam perjuangannya untuk Nabi yang salam begitu murni dan mimpinya yang telah ditanyakan kepada Nabi sekaligus menyebabkan Nabi menceritakan menggambarkan menetapkan kedudukan yang syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah ibn salam kita akan lihat huayat hidupnya pada kuliah akan datang berkaitan dengan ayat ke-10. Seperti ini, tarjikan kebanyakan para ulama tafsir bahawa ayat ini turun untuk dirinya. Dan ada pandangan yang kedua, tapi pandangan yang tidak masyur. Kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Allahuakbar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa wa baraka wa sallam, alamin, wa fiikum, wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.